Povestea lui Ding Ding, programatoarea Ce mai caută și moșurică ăsta să ne încurce pe aici? Îl caută moartea pe acasă și el unde se găsește să fie... Taman în laboratorul nostru, unde nu pricepe oricum nimic. Vodogănea Moll unul dintre electroniști, la trecerea regelui cu umbelo. Apoi se dădu nemulțumit de trei ori peste cap și se micșoră până la dimensiuni microscopice, nu pentru că ar fi fost cu adevărat nevoie, ci, probabil, mai mult ca să scape de chipul nesuferit al regelui Hidrofor. La ultima alegere votase cu opoziția. Ding, ding, programatoarea strânse ușor din buze. Nu aprecia felul acesta de exprimare la adresa bătrânilor, fie ei regi sau nu, iar Mol Loc, cu veșnicele lui zâmbete mieroase, cu nesuferitul fel de a-i face curte, cu încercările repetate de a o vrăji, de câte ori fata nu găsise pe birou, sub birou, sertare și unde cu gândul nu gândești, cerceluși, poșetuțe, panglicuțe și broșuțe, doar-doar o întinde mâna spre una din ele pentru ca smeul să-i trimită în pântec vârtejul de flacără portocalie. Depășise în ultima vreme orice măsură. Faci tufițe, dar tot a mea o să fii, îl auzise într-o zi murmurând. De atunci nici să-i vorbească, numai catadixea. Ding-ding era o zmeoaică delicată, cu dinți frumoși, scultați cu floricele și stăruțe și cu solți de sticlă galbuie pe gât. Trăia singură căci viața în harem iar fi fost insuportabilă. Statistic, la fiecare smeu asiatic reveneau 2,14 zmeoaice. Cum să-ți împarți soțul cu alte 1,14 tipe? Hai, am întreagă ar mai fi mers cum ar mai fi mers, dar restul ce ar fi fost? Un braț, o pulpă, un pântec cuburic împodobit cu lanțișor, o fesă. Ding-ding se cutremurease întotdeauna la imaginea zmeului iubit, cu o mână ținând-o după mișloc, iar în cealaltă cântărind tandru ociozvârtă de muiere. Așa că alesese singurătatea ca multe alte zombălițe și din această pricină rasa se stingea cu încetul. Singurele satisfacții le avea la slujbă, unde mânuia letconul cu atâta grație cât părea în mâna ei o baghetă de zână. Acum lucra la un joc video complicat care îi luase câteva luni de programare și de care încă nu era mulțumită. Ca să construiască universul în care urmau să aibă loc aventurile, frunzărise zeci de enciclopedii, manuale și dicționare. Desenase mii de schițe, decoruri mărețe, personaje impunătoare, monștri înspăimântători. Animase fiecare frunză din codru, fiecare firișor de păr de pe brațul eroilor. Inventase apoi regulile jocului, arme și capcane, dar tocmai când se aștepta ca totul să funcționeze ca într-o lume adevărată, se întâmplase ceva și jocul ei devenise o aiureală. După ce regele și umbelo belo ieșiră, ding-ding pe gânduri. Știa foarte bine ce era de făcut, dar îi venea atât de greu. Ei, ding-ding, își zise în cele din urmă, sus inima, ce naiba, chiar dacă te duci pe copcă, atâta pagubă. Dar poate că și de data asta bunul... Urmează o combinație de semne grafice, o să te ajute. Și fata se ridică brusc ca să nu mai aibă timp să se răzgândească și să rostogoli de trei ori pe culoare. Lucrurile în jurul ei începură să crească. Biroul deveni o mare bazilică, scaunul o clopotniță până la cer. Bucla grafei de pe podea îi ajunsese până la brâu. Acum toate lucrurile erau departe, iar podeaua era un deșert uriaș, zgrunțuros, cu văi și idealuri altădată neobservate. Trebuia să meargă zile în șir până ajunse la muchia compact discului cu jocul pe care l-așezase dinainte pe podea. În muchia nespus de înaltă erau săpate trepte pe care minuscul la ding-ding le urcă încă un timp nesfârșit. Când, adunându-și ultimele puteri, reușit să se ridice pe suprafața netedă a discului, se petrecu minunea care o speriase atât de tare în prima ei călătorie virtuală, dar care acum i se păru chiar plăcută. Un fulger brusc o izbi și-au prefăcut în pulbere, pulberea în cifre și cifrele în pixeli colorați. Se simțea acum mai ușoară și mai pură, de acum nu mai trebuia să mănânce și să doarmă. Pe suprafața discului, nu foarte departe, se zărea marginea unei păduri. Ding-ding se îndreptă într-acolo și curând străbătea codrul cu arbori seculari, ce își înfigeau rădăcinile în plasticul transparent. Încet și acest plastic dispăru acoperit de pământ, iar printre crenci nu se mai văzu la o enormă departare tavanul laboratorului, ci un cer azuriu ca o piatră prețioasă. Cât de ciudat era să umbli prin locuri închipuite și desenate de tine, să cunoști fiecare bulgare de pământ și fiecare ființă vie. Uite, ciupercuțele astea delicate le desenase sâmbătă trecută, iar acum erau vii și fradede cu un strop de rouă pe pălărie. Sau, uite, strigoica gemuită pe creanga de copac. Dar, ding, ding, nu mai apucă să-și ducă gândul până la capăt, că mica strigoaică sări cu agilitate de pe creangă, drept în capul fetei și o apucă de ureche cu cleștișorul, făcând-o să țipe de durere. Hei, ce-i asta? Dăm drumul!" strigă Smeoaica luptându-se de jos. Tu trebuia să fii blândă! Toate strigoaicele sunt blânde, că doar așa l-am făcut!" Eu nu!" îi răspunse telepatic animăluțul, făcând o mutră fioroasă. Noi nu urlară în graiul lor sute și sute de păianjeni, miriapăzi, harpi, tute, zuze, fiuse, țiure și miune, răsărite deodată ca din pământ. Mișuna codrul de ele și doare se apropiau mârâind și fluierând de biata din ring care o lua la fugă cât o duceau picioarele cu hoarta de bâzd furioase după ea. Doamne, ce imaginație bolnavă am! Ce mi-a fi venit să le nascocesc pe toate?" își spunea ea gâfulind, dar era cam târziu pentru regrete. De fapt, era târziu pentru orice. Din clipan în clipă, avea să fie ajunsă și făcută bucăți-bucățele. Când prima cange de harpie i se înfipse în platoșă și prima fiu usă îi se încoloci de picior, deodată disperata ding-ding zări în fața ochilor coborând din cer un capăt de frânghie pe care l-a pucă așa cum cel ce se neacă, și un pai și pai ridicată brusc în văzduh. Privind în sus, zări vreo două duzini de smee ferice și pestrițe, cu cozi împopoțonate cu panglicuțe, iar deasupra lor unul uriaș în formă de fluture tropical. Atârnat de ele, îi făcea semne cu mâna un smeu micuț și rotofei, binecunoscut tinerei smeoaice. Lobo, nebunule!" strigă ea plină de bucurie, ținându-se bine de funie. Smeele îi purtau peste sate și lanuri de grâu pârguite. În depărtare se vedeau munții pierduți în cețuri albastre, dar multe sate erau în flăcări, din multe fântâni ieșeau avuri verzi, mirosind însepător și nori, deși, de lăcuste, întunecau soarele. Încât o mlaștină se zăreau oști, măcelărindu-se una pe alta și se auzeau strigăte de ajutor. Ce se întâmplă Dumnezeule? se întrebă dezolată zmeuaica. Se lăsară lin pe vârful unui deal, lângă o turmă de oi cu luna arsă și îngălcită. Ding-ding își îmbrățișă salvatorul, care îi venea cam până la brâu, scoase creionul și guma și îi îndreptă un pic trăsăturile, iar apoi se așezară la sfat. Lobo îi povesti că de la o vreme sosise în lumea lor un troll rău, care construise spre centrul găurit al compact discului o cetate pe care o numise Castelul Negru. De atunci totul era cu sus în jos, norii luminau, din soare ploua, florile mușcau, iar zmeii se dedau la tot felul de bleste mății, care înainte nici nu le trecuseră prin cap. Și ce-i de făcut? întrebase după un timp ding-ding, care vedea cum munca sa de luni de zile se ducea de râpă. Cine să fi fost trolul ăsta pe care ea nu-l programase și de ce făcea atâta rău? Lobo se scărpină în cap. Petrol nimeni nu poate să-l înfrunte de-a dreptul. A încercat până și zurbalan, dar s-a ales cu șalele frânte. Prost cum e, a vrut să dărâme stâlpii porții de la castel și l-a trăsnit o vrajă de umbla apoi după popă și lumânare. Dar am auzit ceva, cumva. Ceva, cumva?" întrebă nerăbdătoare Smeoaica. Ceva, cumva?" repetă Lobo cu o privire vicleană. Îți spun dacă... dacă o lungești puțin pe Grunhilda." Uite, am zis-o, măcar cu vreo 10 de centimetri. Lobo, nu fitică los, răspunsă severă, ding, ding. Toate poveștile rămân cum am stabilit. Zi imediat tot ce știi. Bine, oftă Lobo. Am încercat și eu, Marea cu degetul. Uite, și că l-ai putea birui petrol, scrie asta pe o coajă de ou preistoric, de-a nimic știutorului pe care mi-a citit-o frate meu acum vreo trei zile. Dacă ne aduni pe toți la un loc, pe cine să adun? Cum pe cine? Pe noi, personajele de jocului video. Pe mine, pe Fofo, pe Vasilisca, pe Astor, pe... Și cum Dumnezeu să dau de voi toți? Unde să vă caut?" Păi unde ne-ai așezat? Eu nu știu decât de soarta lui frate meu, care a ajuns deja sfătarul unui rege local. Trebuie să coborâm pe termul celălalt ca să ajungem acolo și poate că el, om politic, de știe mai multe ca mine." Plecară chiar după amiaza aceea, ajunse la zbor până la munții din zare și coborâră lângă o intrare în subteran, pătrunseră în măruntaiele pământului, în lucirea slabă a piritelor și a cristalelor de pe pereți. Coridorul se lărgi și cei doi se văzură deodată în hala imensă de subcontinent, vrăjiți de minunăția lacurilor de mercur, a râurilor de lavă incandescentă, a moliilor palide, mari cât bufnițele, lopătând moale prin aer. Aici își reluară zborul, urcă. Sunt până la țurțuri sticloși îngălbeniți de dâre de sulf ai plafonului, coborâre într-un târziu chiar în mijlocul cetății unde Fofo ajunsese demnitar. Îl găsiră stând smirnă în spatele taburetului regal. Tolănit pe taburet, regele se sprijinea cu toată greutatea pe pieptul lui. Eu credeam că ești spătar de oase, nu spătar de scaun," zise mirată ding-ding. trebuie să ai răbdare dacă vrei să faci carieră," făcu Fofo resemnat. Smeoaica îl trase departe așa de brusc că regele se rostogoli pe podea. Cei trei apucaseră însă să se ascundă într-o cămară. Fofo le destăinui secretul victoriei asupra trolului. Fiecare personaj trebuia să-i dea un lucrușor programatoarei. Abia când avea să le aibă pe toate, ea putea face cu ele o veajă eficientă. Deocamdată Lobo îi dădu un nasture, iar Fofo un iadeș de găină. Nu aveau altceva, se scuzară ei ridicând din umeri. Toată povestea îi se păru lui Ding Ding o nebunie, dar nu avea altă șansă, așa că porni cu inima strânsă în căutarea celorlalte personaje. Urma o întreagă. Primul de care dă dură fuspionul Bombas, ce tocmai se confruntase cu făt frumosul din castel. Acum zăcea pe un pat de spital într-un gips din care îi se mai vedea doar un ochi. O labă îi se înălța spre tavan, prinsă cu o contragreutate. Abia reușiră să smulgă o amintire de la el, o bucățică de leucoplast roz, medicinal. Vă fac raport, amenința el în râsul tuturor. Servitorii lui Fofo îi luară patul pe sus și o spre Castelul Negru. Ceilalți zburară apoi până la cabinetul medical al doctorului Chung, pe care îl găsiră torturând un smeu sur de văgăună. Acesta urla din răsputeri, încercând să rezolve o problemă cu căzi găurite. Indignați de tratamentul inuman, smeii îi cerură un obiect și nu căpătare decât o foaie cu orarul cabinetului Poate mai poftiți pe aici. el îndrumat spre castelul negru. Dezurbalan dădură de în vârful muntelui de sticlă, chinuindu-se să se suie în nucul fermecat. Era nervos și ciufut. Îi pălină braznic cu buzduganul, uitând că el nu era decât un personaj din povestea unui cap de valaur. Așa că buzduganul sări din ei cât colo. Atunci smeul se mai îmblânzi și primi chiar să-i însoțească până la castelul drolului. În semn de pace îi dădu lui Ding Ding un mic elf sculptat de el cu gheara într-un bloc de creta albastră. Și spațiul subteran era devastat, cristalele se opacizaseră, crângurile de lichen fosforescenți erau aproape uscați, minele de sarmale și de ouă umplute cu maioneză miroseau acru. O tristețe cumplită o pe Ding Ding. La cornișon, câinele de smeu ajunseseră pe noptate, Rădăcea pe malul mării de acid sulfuric, încercând să-și aducă aminte un din uitați Smeul îi privi de sus, le vorbi pe o păsărească împănată cu epitete nobile și veni cu ei cu condiția să poată spune oricând un citat savant. Toți primiră cu tristare. De la el căpătară un caiet cu poezii scrise cu o caligrafie ascuțită. Dădură și de Vasilisca, fericită în cercul ei de poeți, primiră de la ea un inel cu o agată frumos fațetată și porniră cu toții mai departe, ieșind din nou la suprafață. Într-un sat de, dură de astor, fiul smeilor de văgaună, acum aproape complet orb, dar având pe umeri doi scatii care vedeau pentru el. Astor, astor, strigară toți cu bucurie. Care astor? Poate vreți să spuneți, Gheorghiță, făcui el cu bunăvoință. Din casă ieși o muiere de propădit cu vreo trei prunci, jumate smei, jumate oameni agățați de fusta ei. Tei și însurat, amărâtule, mânzește Lobo, tot cu gândul la grunhilda lui. Ce să facem și noi, ca tot creștinul? Primirea de la el un cocean de porumb și promisiunea că va fi în fața castelului, doar să-mi pun o leacă gospodăria la cale. De umbelo de dură în munți, rătăcind în căutarea animic știutorului. Primiră și de la el și din partea celui mereu nevăzut două lucrușoare neînsemnate, un peștișor de aur și un ac și se grăbiră să meargă mai departe, simțind că povestirea e pe terminate. Zum, muma smeilor, smerit ca o călugăriță, primi să meargă cu ei și își aduse și el obolul, o bucățică de etamină pe care cususe un ghiocel. Ultimul personaj vizitat fu Ding-Ding, care, în laboratorul ei electronic, privea prin microscop un circuit imprimat. Toate personajele celelalte rânjiră când o văzură, căci adevărata Ding-Ding nu era nici pe jumătate atât de frumoasă. He, așa e când ai pâinea și cuțitul, comentase ironic Fofo. Privind-o cam de sus pe programatoare, ding-ding din compact disc îi întinse cu vârful degetelor o diodă. După câteva zile în care se așteptară unul pe altul, se reuniră în sfârșit cu toții în fața marelui și negrului castel. Trolul uriaș era pe ziduri și se uita cu dispreț către ei. Orificiul din centrul compact discului începuse să se lățească, sorbind totul în jur pe când personajele se sfătuiau ce să facă cu lucrușoarele disparate care strângeau în palmele smewaicei, deodată pământul se zudui și trolul se arătă în mijlocul lor. O înhăță pe ding-ding și se închise cu ea din nou în cetatea de bazalt. Până la urmă, ai călcat în capcana mea rosti colegul ei, Mold Locke, scoțându-și masca de troll. Măcar în lumea virtuală și tot o să fie a mea. Niciodată strigă ding-ding și mintea început să-i meargă cu viteza disperării. Recapitulă. Nasture, iadeș, leucoplast, orar, elf, caiet, inel, cocean, veștișor, ac, etamină, diodă. Vraja era în obiecte sau în numele obiectelor? În nume, căci aici totul era fără realitate ca și numele. Reținu primele litere ale celor 12 nume. Niloecic Cic, Paed. Asta e, țipă ea, înțelegând deodată. Era chiar numele compact discului ei. Își îndreptă umerii și rostii cu voce sonoră, enciclopedia. La acest cuvânt, zidurile castelului căzură, Mold loc început să scadă până nu se mai văzu, câmpiile înverziră, orașele și satele înfloriră din nou, iar personajele plecară fiecare la locul său, făcând cu mâna pentru ultima oară către cea care le dăduse viață. Cât despre Ding Ding, ea în lumea adevărată, termină compact discul și se apucă de alte treburi, fără ca măcar o clipă să bănuiască adevărul, că ea este personaj într-o poveste, ca și cealaltă Ding Ding din frumosul disc cu piste argintii.